spoiler -varning. vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av spoiler i sällskap av era favorit-gentlemen. Eller hur? Uh, har ingen aning om vem du talar om, för det är nog bara vi här, fortsättningsvis. Jaha, så man får inte ens uttala sig positivt om sig själv. Inte i den här showen. Nej, okej. Okay. Fine. Uh, no, men uh, uh, låt oss då tala om andra gentlemen. Ska vi? Jo, det ska vi. Främlingar i med godis. Uh, ja. Jo. Mm. Och extra mycket droger. Just det. Uh, men på tal om droger och det smidigaste sättet att få dem så finns vi ju fortfarande på nätet i alla möjliga roliga former. Till exempel kan man ju gå direkt i källan till triggervarning at gmail.com och vara lite sådär, mm. hello! Mm. Mm. Mm. mm, absolut. Och klart kan ni också skicka in era beställningar till oss via Twitter där ni hittar oss som att triggervarning 1. Mm. och på facebook finns ju allt det dopaste dopet. Så. Yeah, boy. Mycket bra. Du gick vi till knark, by the way. ska uh, vi no, börja med Gentlemen. Uh, jo, vi ska börja med Gentlemen. Men, men okay. här så är det ju faktiskt ganska tätt sammankopplade med droger i, i den här filmen. Vi, vi hade tänkt uh, lite tala om och kanske analysera. Uh, alltså, vi talar ju inte om något mindre än Guy Ritchies senaste senaste produkt. Är det ens möjligt att göra en film eller en urban film för i England utan dragar? Det är nog ganska mycket Guy Ritchie stug i den här filmen. Um, ja, ja, alltså det är en, en Guy Ritchie-film som är väldigt lika en Guy Ritchie-film. Mm. Ja, ja, men jag, men jag, ja det, det är nog sant alltså, många av de stora. <laughs> de stora, vad ska jag säga, brittiska filmerna så, så fokuserar ju nog ganska så här kring rågar inte minst Spotting Ja, men att, jag menar gubben har ju hållit på en tid nu så ja. att det är bara att nu så vad jag ju den här unika situationen att för det första så såg vi ju den här på bio Tillsammans, Sant. icke desto mm -hmm. mindre. Det var en av de sista sakerna vi uträttade i Åbo ja. innan vi flyttade en sju jävla massa flyttlådor av någon anledning. Mm -hmm. Men ja, jag njöt faktiskt av den här filmen på biograf i något acceptabelt sällskap, icke desto mindre. Men att det var ju ganska trevligt, kanske var det bara för att man var så efter att se film efter en ett så långt uppehåll men att jag uppskattar ju den här filmen, vilka ju jag tycker mig höra äh, så här slumpmässiga lyssnare kväka någonstans där ute i träsket att ajah, det var ju någonting annorlunda som ja. det ja, men alltså, Det här var en film äh, som, mm. som inte ens var två timmar lång. Äh, men det kändes som, den var, den var tajt. Point, point like a tiger. Att det, <laughs> mm. blev, det, det, fanns, det fanns mycket som så här. Jag skulle säga lite weird stuff. Och ibland gick det nog liksom. Uh, jag känna lite på lite som så här omvägar. Men att det var yeah. ändå alltid genom ganska underhållande film. Uh, och att jag tänkte bara på det här, du sa om Guy Ritchie och hans stug här innan att han har ju någon viss stil och det känns vissa saker som måste vara i en Guy Ritchie-film och om, om inte jag ska veta det innan jag kom in och såg de här första typ tre minuterna av filmen så skulle jag direkt som hmm, det här är antingen Guy Ritchie eller någon som kan försöka vara som Guy Ritchie ja. med det sagt så tycker jag ändå den här filmen är ganska som unik och fräsch att den var underhållande på helt rätt sätt kanske Mm. Ja, det, det kändes att de Som du sa den, den, Det här som liksom står in eh, Allting och, och det här Pacing Så det, det kändes som att de faktiskt Klämde in mycket material I mm. den här Tiden den här uh, Och, och jag, man måste ju säga att uh, Jag tycker att De flesta av de här uh, Skådespelarprestationerna så så, vad ska jag säga, Hjälpte ju också det här att, ja, Jag upplevde nu inte att det var någon Som skulle specifikt ha heller Fåundit in Eller så. Att, Nå, uh... mm. Ja Eller som Det blir ju alltid lite så här att, Och det här är ju någon slags maxim att jag tror ju mer Du tänker på en film och ju mer du plockar i den Desto mer Tunn att är den sig som uh, och att i vissa fall så är det ju helt på grund av att det kanske inte är så bra att jag börjar med men i vissa fall kan det hända att du är så nära tyget att du inte liksom längre kan se helheten um, ja. men att till exempel om jag tänker nu på Charlie Hunnam till exempel ja. uh, in, kan jag ju säga på det sättet att hans karaktär spelar arsla av sig på något sätt mm, han var ju något av en skulle man kunna säga att han, han var den här filmens såhär, blank slate som, som i mm. princip alltså att han, var, han var på ett sätt publiken han var med i de här situationerna mm. och, och det var kanske honom som publiken mest poetet skulle koppla till det jag vet inte no. det, var, det var den känslan jag fick från av, av hans av den här vad heter den Raymond Raymond Smith, Raymond Smith ja. Mm. ja. Jag såg inte honom på det sättet. För det sättet okay. som han placerades i filmen så att han var inte liksom publikens skulle säga, brygga in i filmen och han agerar heller inte egentligen som någon sån här um, vad skulle vi säga känslomottag liksom ett filter för vad som yeah. vad som händer utan han var ju med för han var ju som egentligen lite Uh, ovanför handlingen också att ibland så visar det sig ofta att han hade den verkliga historien, att yeah. man utgår ifrån att en stor del av historien berättas ju av Hugh Grants karaktär, vilken för övrigt mm -hmm. vars rollprestation för övrigt var min favorit i filmen kanske ah. bara för att det kändes yeah. en väldigt ovanlig roll för honom uh, mm. no, det är det jag håller kanske... med om att Både till utseende och till manerismen så kändes det egentligen som någon sån här återgivelse av Adam Sandlers karaktär i den här helt kalkonfilmen filmen <laughs> uh, <laughs> Uncut un un Gems. Jo, eller det var exakt vad, vad liksom hans karaktär borde ha varit. Ja. Uh, men, men att det var som, så bra för att Hugh Grant var inte bara där och var liksom dryg och förför liksom brittiska kvinnor, utan han var som så där liksom slämtret av och som allting med honom var väldigt så här charmigt och tänder men så på alltså lite sådär äckligt sätt. Ja. ja. Mm. Så här. lite sådär där vet inte, med det hela av det hela så att alla mm. sitter och alla svenskar förnär vad att satan är röllig Vi <laughs> <Du> vill kanske <att laughs> säga det, internet. <laughs> men att <laughs> enjoy. ja. Mm. ja. Um, ja med Matthew McConaughey, så han var ju en liten lite sådär never say die-person. Inte kan jag säga att han var någon slags Gary Stu, men inte gjorde han ju heller någon misstag. Han var ju en sån mm. typisk Guy Ritchie-karaktär som bara kommer, gör alla liksom, rätt val och aldrig liksom, på sätt och vis tar det på näsan. Utan han bara liksom, mejer över alla för att han kan, för att han är awesome. Yeah. Ja. Alltså, som... Det fanns ju, där fanns ju liksom situationer Där man i princip skulle kunna säga Att det var slumpen eller så att Det var en annan karaktär som var där För att rädda honom Men, men på så sätt Inte in, in, det, det sig någonsin Som att han skulle ha varit i, I fara direkt nej ja, här, går, här, går vi ju, här går vi ju in på Spoiler-territorium För det antyds ju att han dör Redan under ska vi säga, Första minuterna av filmen Flämt. ja. ja men spoiler, he doesn't. What you gonna ja. do, bitch, mm. Säg om vi inte är det enda recensionsprogrammet på nätet som inte gör dig besviken. Men dock lite ja. uppgiven. Varenda väg. Nästan. annan Ibland. Ja. Fuck off. Um, ja. Jo, en annan sak som jag tänker poängtera ut, och det här är kanske en så intressant snapshot av den rådande film eller tv-kulturen just nu. Jag yeah. du märker fucking många liksom filmer just nu som bara liksom kastar asiater helt. Så här i, i skottlinjen bara som evil evil untrustworthy people, evil evil. Och yeah. här um, um, bara för att vi just här den här The Five Bloods men det som wow vad är det nu med den här storsläggan mot alla asiater plötsligt eller för att de hostar på fiskmarknaden och gör hela världen sjuk eller what's ska on ja, någonting delar Kinas försök att eller vad ska jag säga, inte försök, ganska lyckade projekt att över ja, ta över världen så ja vill hey, uh, du, yeah. du höra ett roligt, uh, totalt kulturellt passande PC-skämt? Eh, okej. Kan du affektera en väldigt uh, glad brittisk accent och uh, säga, gee Brain, what are we gonna do tonight? Uh, well, blimey Brain, what are we going to do tonight? Same thing we do every night, Pinky why to take over the world. Det var den sämsta kinesiska mockaxen som nånsin har ju. Det, det, det var, det var ja, jo, same det thing var. we do every night pinky. Why to take over the world. See, det är roligt för det är rasistiskt. Oh. Uh, du får okay. sockerbitar un, under läppen och en så här, fluga som snurrar och över. Jo, jag menar båda de här var ju redan panerade innan covid så att folk mm. kanske förstår det inte riktigt vad det här men det är ju som USA så börjar ju klämma sitt hål. så hårt att det snart kommer ut en diamant över Kinas växande BNP så att det känns som att det är lite så subtil ibland, det är bara den här frekvensen av asiater mm. som kommer igenom som lömska, myglare och oetiska liksom No. Mm -hmm. Det känns som det är lite för ofta nu. Så det känns man det här yeah. är liksom hollywood sätt att see see those goddamn rice-pickers. Den mm. no, alltså, in liksom, här yeah. bilden som folk har av Kina är ju egentligen bara som så här folk som är som så här lätta bönderkläder på risfält medan om du ser en faktiskt bild av Kina så det är det som så här fucking futuristiska neonstäder som bara lyser i mörkret mm. som hundratals kilometer bort men mm. nog om socialpolitik The Gentleman ja. Jo, alltså det, det jag reagerar nog definitivt på, på de här vissa skämterna som, mm. som, som riktades just mot det de, de asiatiska karaktärerna här i, här i filmen det, jag vet ju alltså, det, det kändes ju igen som att nu kan jag ju inte säga för nu är jag ju inte sitt Gajerichis äh, tidigare liksom liknande filmer jag, jag tänker nog inte att, liksom att det kom det här samma sak i Aladdin Uh, ja alla, alla kineserialer i man nu skurkar. ja vet jag var Will Smiths liksom genie uh, höll på att säga när, när han inte men men alltså oh! <laughs> men men men, also, men men grejen är att uh, jag kommer inte direktligen någon ihåg uh, say, snatch eller uh, vad det, rock and eller uh, vad uh, är det? Lockstock and two smoking barrels. Uh, at, mm. För att direkt kunna säga att fanns det liksom liknande specifikt liknande kämp som det andra, say, uh, um. då riktade sig mot andra nationaliteter. Jag kommer ihåg att romerna fick sig i, uh, i Snatch. ja oh, Okej, okay, så här. Uh, jag tror att... <laughs> Guy Ritchie och hans filmer så de presenterar ju ofta um, ska vi säga någon sån här fringe-kultur att det är ja. ofta det är ju som så här fixers and movers liksom med ja. kanske lite för nära som så här brittisk, brittiska urbana centrum ja. uh, men, men en väldigt så här ska vi säga, vit kriminalitet ja. Att på dem så det blir ju en väldigt som så där oj karaktärer. Mm. Det är ju så mycket ja. liksom, knyttnävslagsmål och slags och Det är ju mycket liksom, så här: mm. antagonism. Ja. Um, men inte ska jag säga att liksom, jag har fått intryck av någon gång att det är som någon sån här supremacistgrej på gång. Att nej, det är, nog mest... nej, det är ni, inte menar jag, inte menar jag liksom på, det, på det sättet. Nej, Jag vet att du inte gör det. Jag bara försöker likna. Jag tror att rasismen som jag kommer ihåg i alla fall från Guy Richis Ritch filmer. Så är med där för att säga någonting om karaktärerna som använder den. Precis, ja. Att, att det är de som är lite simpla eller de som är lite dumma i huvudet. Än den ja. den nödvändigtvis riktas mot. Ja. Mm. Så att. Äh, men å andra sidan, vi har ju karaktär, eller vi har ju regissörer som typ Quentin Tarantino. Jag tänker på Django Unchained. Mm. Jag menar hur fucking hundra gång, många hundra gånger. Och Samuel L. Jackson runt och säger niga i den filmen ja. mm. och det ses ju ändå som ganska progressivt, så att man kanske mm. inte ska fokusera för mycket heller på exakt Nej. allt som sägs Nu handlar inte den här filmen om att göra några av jag bara poängterar ut det, det för att det blev som så som jag sa det, det kom som så ofta och så fre ja. frekvent just det här uppe ja. i de här filmerna man har sett den senaste tiden, att man ja. börjar sätta huvudet lite på snär och, och hmm. men, men, jag... Men jag tänker det är ju, det är ju bra, att, det är bra att det är reaktionen istället för att man har blivit helt liksom, avtrubbad till det <laughs> Ja, damn them slit eyes Satan vad de säljer knark uh, men, att det men det här är ju också en typisk Guy Ritchie-film det finns ju egentligen ingen oskyldig person här Alla är ju såna men, så här armbågdjupt i någon annans arsla liksom, och de har ju inte så mycket uh, samvete heller att det mm. handlar ju nog egentligen bara om att one up varandra, men det är ju här ja. kanske jag tror den här humorn kommer in för att det är ju inte som uh, vad ska vi säga det finns ju inte som så mycket drama i den här filmen utan man vet ju att liksom saker kommer att eskalera och gå åt helvete. Mm. Och man väntar ju på ja. det. det. finns ju en så ganska klar uppbyggnad. Det är bara det att ja. jag tror den här takten i den här filmen är ganska jämn. Jag känner inte på det sättet att det fanns något sådant här oh my god, klimax. Att nu liksom skrattar Nej. lungorna ur mig eller nu är det så mycket action. I can't even. Mm. Utan jag tror den ganska jämn ström av oh no. Um, Genom hela den här filmen. Och. Um, ja. Inte vet jag. Det, som jag sa. Liksom, den kändes absolut inte. Um, den kändes längre än den var. För att den. Jag tyckte den gjorde det mesta av sitt historieberättande. Uh, men ja. den kändes inte lång på något vis. Alls. Mycket underhållande. Från början till slut. Jag tror det här var en sån här unik film som var. Den var absolut långsammast och mest som sådär Jag vet inte Riksom Riktigt i början av filmen Och sen blev det bara Kanske gick från klarhet till klarare man känner som att ah, okej okay, det här är ju en ganska Trevlig åktur och det är så säljande Det mm. händer mm. Ja Jag tycker det är ju definitivt ett, ett, ett koncept Eller vad ska vi säga en, en, ett, ett stilgrepp Som jag, som jag uppskattar men nu, nu igen så att säga, jag jag kan ju inte säga jag har ju inte sett alla Guy filmer heller så så inte så inte vet jag, jag Skulle jag säga att jag uppskattar de alla liksom lika mycket men just den här typen av story mm. så, mm. så tilltalar mig alla just av de orsakerna som du sa äh, mm. och, och också det där racismen mot asiaterna ja <laughs> Ja, exakt liksom. Ah, äntligen en film som förstår mig. Men, ja. men vad kanske mer den här. Alltså. För det, det kände samtidigt att de hade den här ganska mycket material som man satt in där. Men den försökte inte heller att göra det här som jag tycker att vissa filmer försöker att man sätter för mycket på det här att göra en sån här world man, det det man, liksom, man försöker, man försöker liksom klämma in en massa saker Och liksom, oh, det här, oh det här Tänker jag det här Utan att sen göra någonting med det Utan här var det ganska så specifikt Att okej, okay, det här är vad det gäller Och det här är de, Det här är liksom områdena där de här karaktärerna rör sig mm. var så god Och nu, nu använder vi det här Liksom till, till, till så att säga 100% kanske inte Men att, att det, det, det, det var inte så mycket extra Ska säga, fett där som behövde, liksom, skulle behöva trimmas bort. Mm. Nej, det var tajt. Uh, men att um, jag tror att om vi, om man ser på de här själva karaktärerna, och yeah. precis som du säger, så att det här var ju som en film som inte brydde sig om att kanske förklara så mycket. Utan du fick som en bild av, na, men, ungefär så här. Är väl det här universumet nu då som den här, den här handlingen tar plats i. Och så får du bara anta att liksom, så här är det. Men det, det finns en sån här väldigt klar, det finns ingen karaktär i den här filmen tycker jag som på sätt och vis bryter den här begränsade fantasin som den här storien bygger upp. Så att allting, det känns verkligen som alla karaktärer skulle passa eller som passar in i den här stämningen och atmosfären som byggs upp i den här filmen. Uh, Men det sagt så är ju egentligen alla karaktärer ganska minimalistiska. Att de, de har ju inte, man bryr sig verkligen inte att som, uh, ska vi säga pålägga tittare med allt för mycket bakgrundshistor eller bakomliggande orsaker utan man får ju en ganska där matter of fact så här är det och han är en idiot och han är våldsam och nu är de i samma rum och nu kommer förmodligen det här att hända och det lär dig till en sån här grej du, vet inte, du är inte helt säker på vad som kommer att hända men du har en aning och det du gissar dig till även om det inte aldrig händer exakt som du tror så känns det ändå som att ja, men det där är helt självklart hända det där. Att man blir som inte yeah. det finns ingenting som känns som så här ur plats när filmen väl har mm. etablerat sig själv. Att jag tror att ju mer jag tänker på det så tänker jag på hur skön upplevelse uh, den här filmen var. därför att Man är som så van med nu de här sprätiga filmerna som är fucking överallt och de försöker göra yeah. allting allting på samma gång att mm. ja, man, man blir bara irriterad uh, yeah. minst du uh, när vi såg uh, den här Knives Out i slutet av förra mm. året uh, ja, Jo jo. Den, den mycket omtalade filmen mm. ja, alltså, det var ju det var ju igen Ryan Johnsons mesta verke mm. ja, jo. som liksom en, en idiotfilm mm. av en idiot att, där ser man igen att hur, hur folk försöker som sådär helt stil av substans. Den här filmen är nästan motsatsen. Uh, att nu tyckte jag att liksom, den här filmen kändes väldigt autentisk. Jag fokuserar inte så mycket på säg, kläderna eller platserna. Jag bara tyckte att allting flöt mm. ihop på ett bra sätt. Och jag tror att jag inte tänkt på det så, så mycket. Så betyder bara hur bra allting passar ihop. Att jag har sagt ja. för att Det är som samma sak att om du ser en film eller kanske spelar ett spel som har riktigt fantastiskt bra musik. Så sitter du aldrig och tänka på hur som awesome den här musiken är. Därför att det passar så bra mm. att du märker nästan inte ens att den flyter in i din upplevelse ja. av det här. Mm. Ja. Men att jämföra så de med till exempel nu då, den här Knives Out fucking yeah. mördarmysteriefilm fan då som yeah. bara liksom lär på att mycket tryck så mycket skikande kan trycka in som gick någonstans i med make a nonsens en sån här fucking asshole film mm. så jag tycker det är raka motsatsen till say, den här The Gentleman att yeah. här gör du absolut inte en sån här begränsad universum film att liksom mm. fucking du måste ju ha en historia som make a sense Försök göra den mm. underhållande. Om det märks då att du har som egentligen noll substans i din ja. mm. mm Maybe don't do it. Ja. Mm. Så. Så. Ja. Ja. ja. Jo. Ja det. det Men jag tänker att det är ju. Jag vet det. Det, det, var, det var intressant. För att jag, jag hade ju kanske samma upplevelse. att det, det var inte egentligen någonting som som stack ut i den här filmen alltså visst, visst man kunde ju reagera på hur personerna var klädda men då, det passade och det, det var det, det så att säga det, det, jag skulle säga att det var ju kanske inte att man, man tog det där liksom att du hade säg, substansen över stilen utan det var ju mer att de båda var jämlika där. de, de mm. båda liksom, de, de, de, de var komplement till varandra Mm. snarare än att det skulle vara att, så att säga, de tävlar om utrymme Jag tror det här mycket väl kan vara resultatet av någon som har faktiskt suttit där och tänkt längre än en minut på att man kan det här sen så sätta in istället för att bara ja. det är inte är häftigt om semikolon och sen bara en massa saker och sen sitter typ ja. alla produktionsavdelningar i sina egna hus på sina egna kontinenter och bara liksom Kastar in sin egen skit. Och sen kallar man den film. Och så är hur Box Office liksom tycker om det. Nej men det finns som så överskattade äh, grupper och regissörer. Och författare och skådespelare för den delen i världen idag. Att nu ska jag inte säga att den här filmen <coughs> The Gentleman är... Äh, den långt ifrån den bästa filmen jag någonsin har sett. Faktum är att vi vissa fall ska argumentera att det är ens en bra film. Men att ibland så måste man argumentera för en underhållande film eller en fungerande film. Och att yeah. inte, jag vet inte om det finns så mycket att hämta i den här filmen. Att om du ser den så är den mycket underhållande när du ser den. och att Det finns mm. många, många exempel i den här filmen och, som säger hur hur ska vi säga with it uh, antingen Guy Ritchie eller liksom producenten alla som gjorde den här filmen faktiskt var med som så här verkligen den kultur uh, och jag tänker liksom på säg den här liksom hiphopscenen eller innestads liksom England, mm. parentes London grejen och ja. så här mm. att det känns inte som en sån här film som är gjord av en massa gamla gubbar som bara antar mm världen är yeah. jag med hur det var 30 år sedan eller liksom vad de har sett i någon dokument är en gång yeah. mm. att den som så ganska levande så där, through the looking glass darkly reflektion av kanske vår egen värld men att det som är roligt yeah. med den här filmen är att även om det presenterar säga, ganska så här uh, tvivelaktiga eller som så här lite skumma uh, typer så har mm -hmm. den ändå på sätt och vis en sån här ganska glättig energi att man blir som lite sådär glad och det är lite som sådär mm -hmm. hangin chic känsla ja. genom hela filmen. Jo. Så att, jo, jo, jag vågar lova att om du inte har sett den här filmen uh, och vill se den även efter nu, då. vi har förstört den lite så. Jag tror att det är en väldigt positiv, väldigt glad upplevelse. Att, ja. att okej, okay, <hör> att den är draplig om mm. jag för att du skriver ja. det på ett sånt sätt men att sen när du har sett den så in, det finns inte så mycket att ta med att det var liksom en berg- och, och den gick snabbt och du var färdig och så gick du hem men det här är en ja. sån här film som du faktiskt kan ta upp kanske efter fem år och säga igen och så har du samma åkt mm. mm. ja det var, det var det jag skulle komma till att att att, säga, att, att den, den säkert att uh, är, är värd att se på nytt kanske också för att man det kan vara några flera detaljer som man, som man sen noterar mm. uh, och, och det där och det som jag tycker att är, är liksom trevligt här på sättet och det här de här karaktärerna i den här filmen så jag vet ju att men kanske ett visst undantag för Colin Farrells karaktär alltså coach mm. så som upplevde att det var skönt för att det var som att filmen gav tillåtelse att man hej alla de här karaktärerna så som de beter sig så det, det är helt okänt okay att, att du skulle vilja liksom slå dem i princip om du tycker jag. för att just som så, så just ingen alla av, ingen ingen karaktärer ja, att ingen av dem är uskyldig uh, mm. och, och de och de verk, men de verkar alla de, de alla på ett sådant bekväma med att, mm. med, att ha det där, med att ha det där riktigt liksom, det där falska grine på sig. Mm. Jo. Och det, det på ett sätt uppfriskande. Mm. Nä, jag, jag får lite samma energi äm, av att se den här filmen som jag får ibland när jag går och ser på någon sommarteater. Att, äm... okay. hur, hur, hur menar du? Det här blir intressant. Nå, äm... För det första, jag, är ju, jag skulle säga mig som något av en teaterkonnaissör. Jag går ofta och gärna, eller jag går inte ofta. Men att jag går gärna på teater om ja. jag har möjlighet. Och att det som jag verkligen gillar, kanske för att jag har en sån bakgrund själv, så är amatörteater. Det är väldigt sällan det är som särskilt bra. Men att det finns alltid en eller två skådespelare som är Som, som har att oj att den här ja. personen så spelar liksom livet ur sig ibland fungerar det inte för att deras energi är liksom så usynkt med resten av ansamlingen ja. där mm. men ibland blir det som så här total klarhet och jag har sett amatörproduktioner som är mycket bättre än så här proffsteatrar i alla fall i det här landet så att där kan man ju, det är ju värdigt en annan diskussion vid en annan gång kanske men ja. att mm. När du ser en riktigt bra sådana här och du vet att de här spelar nu därför att de har eh, en kärlek för konsten men de mm. har också så roligt när de gör det. Man säger att de är i sitt ässe yeah. när de går där på scen och de liksom stämmer upp sin klassiska väklagande att någon har dött i Amerika liksom att nu det yeah. blir det mål någonstans. Mm. Uh, men att det är liksom, det är inspirerande att jag tror att det yeah. samma energin så kan man säga att jag, jag ska inte ha svårt att tro att folk hade roligt när de gjorde den här filmen för att yeah. det, det är en film som har en ganska som så här yeah. ett, igen, ganska så här drapligt upplägg och att det är liksom det finns ett sånt ord som tog roligt men att de gör det liksom straight Ja. Så att alla karaktärer här Så tar en och sin karaktär på allvar Man behöver inte bryta fjärdeväggen och Man behöver inte liksom åt publiken Eller någonting Att det är bara en sån här ja. tyst överenskommelse Om du förstår den här filmen Ska vi säga från början Att Hej uh, Det här är allvarliga karaktärer Men settingen är kanske inte så allvarlig Så att mm. allting som händer Som känns lite för våldsamt eller lite för grymt eller någonting så kan ses lite humoristiskt att det, det känns som jag försöker förklara någonting väldigt uppenbart men som blir mm. det, det är svårt att förstå för de som inte har sett den här filmen eller en sån här film det är väldigt uppenbart för folk som har sett den här filmen eller förstår vad jag talar om uh, men att det känns som att, det är att försöka förklara sex så att kanske jag ska sluta. Uh, men att mm. alltså den ganska oförarglig film mm. att som går gå så den tycker jag. Ja. Det, det finns inte så mycket annat på bio just nu. Uh, så att mm. du mm. mm. Ja, och det är som sagt en film som du sa där tidigare man kan ju nästan garantera att man går därifrån men åtminstone så ser en, en lite positiv känsla <laughs> Ja, mellan allt våld och narko. Jo, jo, så finns det Shakespeareiska äh, mm. Ja, jo, jo, men det, det är det där. No, men också, också så att jag grisarna behöver lite kärlek Ja, no, men. Nu är det var ju lite intressant när liksom Matthew McConaughey går, liksom full Shylock på. <laughs> <Som hella>. <laughs> mm. <laughs> men att det är ju en asiat som måste skära sin pound of flesh så att det är väl, det är, väl okay. yeah, no. nej, nej, det är det ju inte alls. Det var ju, det var ju den här Jeremy Strongs karaktär Matthew uh, och han var ju faktiskt ja en äh, jo förlåt karaktär. Ja, förlåt det, det är sant. Ja men det passar ju ännu bättre. Vi vet ju hur de där judarna är med sin sin, sin utlånande. Och... Ja, allt sånt där. Ja, ja, ingen onödig rasism här inte. Nej, nej precis. nej, jo, ja, det är men det det är viktigt när det kommer till tortyroffer att man ja. att man vet, vet vem som är vem. Nu kommer illuminati. Ja. ja men det var jag Ja, jag tänkte att, jag tänkte att man skulle kunna göra det där till en kritik över liksom, USA:s förfarande. På diverse Diverse krigsherrar Runt om i världen men, men kanske inte Jag säger ingenting att Jag är en gentleman Mycket som den här filmen mm. Så om du känner dig som en Också helt icke könsdiskriminerande Så säger den här filmen All ye gentlemen and women out there mm. Så lär du dig också allt, allt du behöver veta om Rasism mot asiater Och judar och, och, och jag tror det är väl Guy Ritchies huvudsakliga meddelande. Eller hur? Mm. Ja, Jo, han, är, han, är, han utbildar. han måste ju vara en gentleman med det hela. Det enda som irriterar mig är att vi får inte tillräckligt mycket exponering som finnar. När kommer den film som äntligen porträtterar oss finnar? Som uh, den sanna faran där ute. Mm. Med vårt lappin Kulta och salmiakko. Vi bara förstör ju. Jag tycker det är dags ja. att världen anamma det här. Mm. Ja. Bra. Ja, vi, vi ska definitivt vara i kontakt med, med Finlands egen Guy Ritchie. Mm. är ja, någon sann finländare där ute som får göra det hurrit kanske nästa år. Jättebra. Kanske han kan beskylla finlandssvenskarna för coronan. Får vi betala en stads i tomater? Eller segelbåtar? Eller Moomin? <laughs> Sorry. Det var inte särskilt gentlemanaktigt av mig. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, spoiler, spoiler, nu är det slut.